הסקרץ' הוא נגילת התקליט, קדימה ואחורה הלוך ושוב. איך זה נראה? זה נשמע בצורה כזאת. אין לי את ה... זה אולי נשמע כמו סריטה, אבל זו לא סריטה. קדימה ואחורה איך אתם מתמודדים היום עם הופעת הקומפק דיסק? או, הקומפק דיסק? אני חושב שקשה לעשות את הסקרץ' הזה. כן, פיתחו מכשיר מאוד מיוחד לתקליטנים, שבנו צלחת פה שהיא מעין תחליף לקומפק דיסק, ואז כשאני משחק עם הצלחת, כאילו שיחקתי בטבית עצמון. אני יכול להדאים את זה. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. זה אולי נשמע כמו סליטה, אחורה ונכנס לתוך פעולה. דוקטור שרמן, איך יכלת בתור טי.גיי? מה הייתה הפתיחה שלך? הגעתי למועדון מסוים, פשוט הייתה תת-רמה של מוזיקה, לא היו אנשים, וזאת הייתה במקום, מה קורה פה? אז הוא אומר, אין לי, אתה מכיר מישהו שמתמצא בזה? נראה לי באופן סקולטני, אני מוכן לעשות. התנדבת? התנדבתי, וככה זה התחיל. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. קדימה ואחורה, הלוך ושוב. זה אולי נשמע כמו סריטה, אבל זו לא סריטה. כן. אתה מכיר מישהו שמתמצא בזה?